Velkommen til de debrede's brevkasse. I dag skal vi drøfte forholdet mellem virkelighed og fantasi. Vi skal høre noget salsa og vi skal høre nogle indtryk fra Dr. Alban koncerten på Dyrhavsbanken i fredags. fredag. den 11. september var der Dr. Alban på Fillofsean på Dyrhavsbanken. Navnet en af de her var ude til Dr. Alban koncerten på friluftscenen på Dyrhavsbanken. Vi optagelser derfra, I baggrunden lytter vi til Los Gatos. Salsa-track, jeg er meget glad for. Men hvad mener I egentlig med forholdet mellem virkelighed og fantasi? Jamen lad mig komme med et eksempel. I 2016 havde jeg ikke nogen... Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi at forestille mig, at... ...det lille, væmmelige barn ville blive valgt til præsident. Det simpelthen en form for måde, verden kunne være på. Der gik direkte fra at være noget, jeg ikke kunne forestille mig til at være virkelighed. Hvis du nogensinde, kære lytter, har siddet og bokset med at skrive noget fiktion af en art og tænkte, ah, kan der ske det her i min lille fiktionshistorie? Så, så vil du også måske have oplevet, at jamen, det er virkeligheden, der udstikker rammerne for fantasien. Så hvis man skriver et eller andet om nogle men at folk siger, at ah, det er science fiction, det der. Lige ind til Mars, men rent faktisk lander, og så er, det for. så er det bare en realitet. Så er det banalt. Men øh, lad os lytte til os gratis. Her kommer der 100% improviseret latinpiano. Tennisbolden så højt op i stratosfæren, at vi ikke, at vi ikke flyver ned igen, Så vi kan slå til den med kæft til den tematiske tennisbold. Virkelighed og fantasi i aftens brevkasse. Jamen, er har brug for din hjælp? Kan lytter lytte op. 42, 66, 80, 29. Hvad det røde bånd, der vinder det hele himmel sammen? Og hvis det viser sig at blive dundrende tagssid på lægge på i aften, så kører vi jo altid. Til det fantasien henhørende spørger til Mixis erotiske eskapader. Så tror jeg nok, vi skal få læst og Hvad tror du, at Dr. Alban-koncerten kan sige os om forholdet mellem virkelighed og fantasi? Jeg kan i hvert fald sige, at jeg havde så godt som ingen forventninger. Og det er jo dødstømt på papiret, en Dr. Alban-koncert på Dyrehavsbakken midt i... Åh, oh, disse coronatider, som man kan tillade sig at formulere det, mens man kigger drømmene ud i horisonten og siger, at verden bliver aldrig den samme. Vi kommer til at lytte til det senere, nu skal vi lytte til LeBron Brothers. Her er en fantasi. En salsa-fantasi for Puerto Rico, der åler sig ud gennem højtalerne og bliver til virkelighed musikkens... Magik er noget af det, der trænger nemmest gennem hende, men fantasi i virkeligheden. Her kommer de lebron Brothers med La Luftgod klokke. Sidder du der og spiller luftgod til det her? Fring eller skriv til os på lygmofon 42 66 80 29. Lebron Brothers med lidt lat temperaturer. Temperaturen stiger og stiger. Lebron Brothers er en musikalsk familie fra Puerto Rico, der har lavet Jeg tør nok for min egen vedkommende sige, at jeg har oh, jeg havde et øjeblik, når apoteksbilen løbede uden, som om jeg endelig forstod salsa og latin. Jeg lyttede til det her lat temperaturer. og okay. mester lidt. skal vi over til... Prins-arvingen til Cosmic imperiet den sydtyske DJ Stefan Egger. fra hans opsamling Discover Cosmic 2008. Ja, her kommer det. Den mørke tramper nu svar på en morgenbold med ost. Fyre beskeder på lake Kan Hvem glæder mig at være med, med til at lytte til lige om lidt? Stay tuned. Du lytter til DJ brede brevkasse på The Lake Radio. at aflytte næste besked fast Hørt modtaget i dag klokken 15.37 <sanskyld> <hanskyld> <hanskyld> Modtaget i dag klokken 14.08 Hej igen lige det bredde. Jeg nåede simpelthen den maximale beskidlængde. Jeg hørte det i programmer, der var der et par uh, der kom en forkert række det kan være, at det er tilfældet igen, men det øger jo bare til en på en eller anden måde. Hvad blev der sagt i den første lange telefonsvarbesked, som den her følger op på? Men det må tiden vise, hvis jeg har ret i den uh, forudsigelse. Uh, det er i hvert fald Søren, der ringer ind. Og som sagt, i den anden besked, jeg ringer mest af alt ind for altså, fuldstændig ærligt at sige tak for uh, et virkelig godt program... Tak for uh, mailkorrespondancerne. Uh, diskussionen omkring juni, hvor jeg er især interesseret i, uh, hvad, hvad det er for en størrelse, og om man er, er for eller imod. Uh, og, og hvad funktionen egentlig er. Om det ikke bare er en eller anden mærkelig undskyldning for at give sig selv lov til at lytte til det, man faktisk gerne vil. Uh, jeg har i hvert fald oplevet selv, at, at nærmest stadig startede med at have et ironisk forhold til det ender jeg med at holde rigtig meget af, og se det eller høre det ironisk så mange gange, at jeg til sidst har vendt mig til det. Øhm, men, ja... Det er meget, meget sjældent at møde et program, der er med ægte mennesker, og det har fandme hjulpet mig igennem nogle svære tider her i år. Jeg har været så vildt meget alene i forhold til noget, jeg nogensinde har prøvet før. Og det, at der rent faktisk er et sted, som på en eller anden måde formår at være bedre musikformidling. Mere interessant musikformidling end nogen andre radioprogrammer. Det er et musikprogram for helvede. Og stadigvæk er det også bedre at tale radio end nogen andre programmer. Altså, du bliver der er så mange programmer, der prøver at være bare en af de ting, og ikke når, hvad ved jeg, 40% så dybt ind, som, som det her går nogle gange. Øhm, og ja, du har måske ret i, at det er lidt af en pølsefest nogle gange, men altså... Der fandt man heller ikke særlig meget plads til de skrøbelige, nogenlunde intelligente mænd nogle steder øh, til, til, til den følsomhed, der følger med det. Så tak endnu en gang. Ikke nogen udfordringer den her gang. Bare et stort fedt tak. Og jeg vil med ønske, at øh, jeres program fik en masse af public service pengene. For det er sgu mere public service end nærmest noget som helst andet jeg ja, selv har lavet eller har, har oplevet nogle andre at lave. Så Tak og have et godt program. Hej, hej. Mm. Modtaget i dag klokken 14.05. God eftermiddag eller god aften DJ-brevet God eftermiddag, fordi her hos mig har klokken været 14.02 hos dig er den jo om aftenen sådan en en sjov satan at med. Det er Søren, der ringer ind. Søren Hvide som jeg faktisk mit fulde navn. Øh, din mail-ven, som jeg vil gå under øh, selv betitlet i det her program. Øh, jeg vil faktisk bare gerne ringe ind i dag og sige, at det er et virkelig fantastisk program, du i laver. Jeg har haft som så mange andre, et helt vanvittigt 2020 indtil videre. Måske mere vanvittigt end gennemsnittet, det må tiden vise, når vi alle sammen sådan finder hinanden ikke igen og kan høre, men hvad skete, der er fuldstændig vatterligt tegneserie, ja, tegnefilmsagtige ting i dit liv i det år, og så kan jeg fortælle, hvad der skete i mit. Øhm, indtil videre har jeg jo mere ringet ind med sådan nogle udfordringer baseret i et eller andet konspirationsteoretisk og Ja, Når med Nickelback og 9-11 og Mr. Beans kompetence som DJ, og det jeg kunne høre, har moret dig. Det har gjort mig glad hver gang, at dit, dit dejlige grin har klinget gennem øh, rummet. Det er jo måske den, den største udfordring i dag. Hvem kan få dit i til at grine? Hvem kan få en mand, der er så sjov og så intelligent til at, at more sig? Og det ved jeg, jeg kan... Øhm og det er nok også derfor, jeg har ringet ind, mere end for rent at høre, hvad du svarede, mere for at høre min egen stemme og mere for at høre, du ved, hvad mit intellekt kunne frembringe, om, om, om jeg kunne imponere på en eller anden måde. Men det er i med dig, eller jer, ja, der er det imponerende ved det her. Det er helt seriøst det eneste og det bedste radio, jeg har hørt øh, fra Danmark i hvert fald i mit liv. Og jeg har selv stået mine folder på øh, Danmarks Radio og CD her i mange år har virkelig undret mig over, hvorfor må vi ikke lave et godt radioprogram. Jeg siger ikke, at alt på det er dårligt overhovedet, eller uden for det er dårligt. Men jeg savner sådan, at der var plads til i den moderne mediebranche et, et, et radioprogram, der var ægte, øh, og som, som handlede om ægte ting om en verden som var et ægte menneske og nogle folk der henvender sig som var ægte mennesker. Det er som om at, at hele øh, vores mediebranche, det er blevet så strømme og beton og glas at, at det er fuldstændig muligt at være menneskelig inden for den ramme. Øh, altså, det ender med at være folk der sidder i radioen og, og lader som om de er mennesker. <laughs> eller som spiller mennesker på en eller anden måde, sætter Så sådan en radiosudie og tænker, Nå, hvordan er det, man er menneske? Så sætter jeg dig ned og tal. Du har ikke flere beskeder. Hovedmenu. For... Hold da op. Det var godt nok en hjertelig, eller to meget hjertelige beskeder. Søren hedder langt. Ja, tak for dine beskeder, Søren. Tak for alle de rosne ord. Det er meget... Ja, det, er, det glæder mig, at du har fået det ud af programmet, som har været en hensigt med det hele tiden. Måske kan vi få lov at sende, de, hvis de gemt, sende de to beskeder til Joy Mogensen. Det kunne da være. Det er jeg sikker på, at Søren vil lade os vide, om han er forstået med, at vi sender dem til Joy Mogensen. Det er rigtigt, at jeg har været en lille smule i kontakt med Søren per e-mail også, før brede brevkast begyndte at sende sidste efterår. Søren er ikke en person, jeg kender godt, men vi er truffet hinanden til et karaoke-arrangement, og siden da vi, har vi været pændevenner. Men Søren, tak for dit bidrag til brevkassen og alle dine... Ja, de lander på et tørt sted. Disse mange pæne ord, det skal du have tak for. Du kan gøre som Søren og lovpris. Du kan gøre lige hvad fanden du vil på brevkassens telefonnummer 42 66. 80, 29. I baggrunden lytter vi til det østrigske band Big Bong med sangen My Brother Death Mix it, turn it up. For Søren er øh, ironien en tredje sten til at komme ind til en ærlig værdsættelse af det musik, han i virkeligheden godt kan lide. Stats. Det er en 7-tommer fra et østrigsk band, Big Bang. Den er blevet meget eftersøgt og meget kostbar, den her 7-tommer. Og jeg er ja, nu Under op, under Sørens besked, der er en sektion af nummeret, hvor der er samlet nogle ud. Det er her er et af de numre, jeg vil ønske. At jeg kunne tvinge det her nummer til at få børn og børnebørn, fordi. Jeg, ja, jeg For at tage hul på emnet ironi, jeg kan i hvert fald godt genkende det som noget, man... Ja, helt klart, er der ironi i det her nummer med Vigbong? Jeg kan ikke ikke stå på veben for mig My brother dead, <laughs> My brother dead. ikke afkodeligt for vores de kulturelle. kulturelle så øh. Det kan også være, der findes en tysk ironi, det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald tit, at øh, netop de her øh, tyske industrial- og darkwave-musikere fra 80'erne, det virkede som om, at alt var ekstremt oprigtigt. Jeg tør godt sværge på, at det næste, vi skal høre, er meget oprigtigt. Mm. The r b b the r r b b f b b b b b b t b b t t p e the sun is in the middle to tio tio the rom. T T C U C C C C C 5 C U C C C 5 C C C C T T O rundt i O mca, mca. O langt Oka Oka Oka Oka Langtorgel, pi pi pi pi pi, zuka, zuka, zuka, zuka. Langtorgel, rem, rem. Langtorgel, tiulen tre, nymtym tre. rum tjum, to. Langtorgel, tiulen tre, nymtym tre. Langtorgel, papa papa oka, oka, oka, oka. Langtorgel, pi pi Zuka, zuka, zuka, langtørget, run, run, langtørget. Ji u i u, ji u a i u, a, i u, o, i u, u a u, u i u, ta ta ta ta o ka o ka o ka o ka lan ka torge pi pi ti ti chu ka chu ka chu ka lum tum to Lanke ka torge zi u lum tum Lanke turgel, t t t oka, oka, oka, oka. Lanke turgel, p p p p p, zuka, zuka, zuka, zuka. Lanke turgel, r m Den tyske lydkonsulter Kurt Schwitters med dele af hans Kompositionen hans lyddægt Ursonate fra 1932. Kurt Schwitters var en tysk kunstner, der arbejdede i mange medier. Et af dem var denne her form for lyddægte. En anden form var hans øh, skulpturer, og installationer, som var helt sindssyg. Dem kender jeg ikke til, Mexi. kan du beskrive dem for os? Han er jo meget, meget berømt, eller bekendt for det her værk øh, Mertzbag, mm -hmm. som var en form for... Hvad hedder sådan noget? Stedspecifik installation, som han lavede i sit hjem. Hvor han udsmykkede flere rumne Og lavede sådan en form for... Stor installation. Som bare bredte sig fra rum til rum til rum over mange år. Jeg tror, han brugte 20 år på den. Så den går ligesom ud af huset og ind i huset igen. Så man kan finde nogle billeder af den på nettet. Men den blev desværre bombet under 2. verdenskrig, så man... Han gik ligesom tabt. Hvad består den af, den her? Den består af alle mulige materialer. Altså, han er ligesom bare... Det øh, er ligesom bare en stor... ...miskmask af alle mulige materialer. Og alle mulige underlige former, som han bare har pakket et hus ind i. Både inden... Altså sådan... Den har ligesom spredt sig som sådan ligesom hvis et... et øh, en sygdom eller en... Altså, var han hårdere, eller hvad? Nej, nej. Altså, det var en, det var en, en kunstinstallation. Øh, Ja, det I, han, komme i, at hans, øh, I den bygning, hvor han boede, hvor jeg tror, hans forældre også boede, eller sådan et eller andet, så, så ud, altså, udsmykkede han ligesom bare det hele med de her... alle mulige og kantede ting, lavet af alle materialer. Han lyder som en rigtig weirdo. En rigtig weirdo, ja. The, the OG weirdo, vil jeg sige. Der er frihed og sandhed for mig i det her Kurt Switters lyddægt ursonata, og jeg vil ved med... Ja. Lad os prøve at få et billede op på... DJ Breds Instagram-konto. DJ underscore Bredet er Kurt Schwitters' ursonate-installation. Fordi det, det er tydeligvis. Jeg har i hvert fald lyst til at se det, her set det før. Tak for din øh, baggrundsviden her, Veksi. Her i baggrunden løber vi til en eksil-eziopisk smooth jazz- og house der hedder Atmas. En meget spændende plade genudgivet på det københavnske release syvpladeselskab. Copenhagen Records i 20... Frederiksberg Records i 20, 2020. Rigtig spændende plade. for at han vikarierede for brevkassen i sidste uge, hvor jeg var til generværelse af det, det gik godt. Jeg fik øh, styrbiletten af i hus igen. blækket er tørt. Så det var ud på polehaven og trykke på speederen igen. Lidt rødvins næse, den så ligger og ruder med der. Jeg vil gerne fortælle, at øh, jeg kender de Hot Lave fra en gang jeg var øh, lærling i Sorøy Låsteknik eller var lærling i en låst-snedfirma, så mødte jeg Hot Lava, der også var lærling i Sorø i Og siden da, jeg synes jeg, det er lidt sjovt, at vi så begge to, det er sådan en sjov lille historie. Det synes jeg er sjovt at tænke på, både Hot Lava og, og jeg, de bred brede vi så siden, han gået radiovarnende. Hot Lava, han til pladetalærkner nede på Radio Sydhavsøerne, hvor vi var også heldige sidste uge at få nogle knap forståelige robotoplæste sms'er fra Hot Lavas kanalchef Jan. Så det lyder jo som om, at DJ-trøjen er stram nede på sydhavsøerne. Men i hvert fald tak til Hot Lava. Det kan slet ikke udelukkes, at vi, er, at vi ikke har hørt til Hot Laver for sidste gang her i brevkassen. Det Livet er ud af uforudsigeligt. Man er nødt til at improvisere. Og hvis du tror, du kender... DJ Hotlaver ud fra det, du har hørt indtil videre, så vil jeg bare forberede dig og sige, øh, der er ingen, der kender. Der er ingen, der rigtig kender hotlave. Jeg har lovet nogle indtryk fra øh, Dr. Alban-koncerten på Dyrehavsbakken sidste fredag den 11. september 2020. Var der koncert med den øh, 90'er musikeren Dr. Alban som er kendt fra hits som No Coke og It's My Life og ja, to andre numre og, der, og det og okay, og på papiret øh, øh, ja, her her kan vi Be knytte an til programmets hovedtema, som er forholdet mellem fantasi og virkelighed. Og nu ved jeg godt, nu falder vi lidt i tempo her. Og nu sidder jeg knæver så hvis du hvis du ikke kan klare det, så tryk fire gange på 15 sekunder fremknappen, og så vil du høre nogle lydklip fra øh, Dr. Alban-koncernen på Dyrhavnsbakken, i Naturskønne omgivelser i Klampenborg Nord for København i fredags. Men jeg havde ingen forvent altså, jeg havde, nogen jeg havde Det er noget, jeg har livet har lært mig, at nogle gange så skal man have negative forventninger, som på en måde er positive. Jeg vidste, at selvfølgelig på friluftscenen i... Og her kigger jeg tankefuldt ud i horisonten og siger, at i disse coronatider, det kan kun blive en, en kodyl maveplasker at se Dr. Alban på fælduftssingen i dyrhavsbanken øh, i disse coronatider, tankefuldt blik ud i horisonten. Så jeg, havde, jeg jeg gik til det for at se, hvordan det ville blive en maveplasker, men så blev jeg bare, og jeg var til det med nogle gode venner, som man også kan høre i baggrunden her på de kommende optagelser, og... Jeg var bare positivt overrasket over, hvor meget det blev en maveplasker. Der var nemlig nogle vedvarende lydproblemer. DJ, øh, Dr. Alban stod på scenen med... Han havde setupet var sådan her. Altså, det man så på scenen var... Undskyld mig. I baggrunden en DJ, øh, som stod ved en DJ-udstyr. Og så var Dr. Alban i noget hvidt tøj, med trådløs mikrofon. Og så havde han en kvindelig medsanger, der også havde en mikrofon. Og... Dr. Alban han virkede stiv, da han kom på scenen, og den grundlæggende stemning var som at høre Dr. Alban optræd med sine hits øh, til en karaokefest. Altså, der var en meget karaokefest-agtig okay, stemning. Og derudover så har de fleste spillesteder i dag sådan noget lydbegrænsningssystem, så det ikke bliver for højt, ligesom. Men den måde, lydmanden havde gjort det galt på i dag, i fredags på banken var, at han havde ligesom, der var helt ude at skide med lyden, så det der lydsystem, der skulle sørge for, at ikke blev for højt, fungerede sådan at hver gang Dr. Alban begyndte at synge ind over det backtrack som DJ'en satte på, så blev backtracket skået ned. Så hver gang Dr. Alban ligesom kom frem og rappede på scenen, så blev alt meget mærkeligt lavt, fordi så skulle lydbilledet deles imellem alt det Dr. Alban sang og og backtracket sådan. Noget. Så det var altså det, folk sad på bænke og coronabreglerne blev her i anførselstegn overholdt, samtidig med at folk sad og var og hølled og der kom flere og flere mennesker, så jeg tror ikke, jeg sad helt en meter fra, fra det næste selskab. Men anyway, lad bare, ja, lyden siger mere end de tusind år, jeg nu har kædet dig her, her tager vi en tur til Dr. Alban på dyrehusbanken i fredags. We love you, Alban! <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> <Var> det <tryk> <tryk> tror, måske, det? i protest over den dårlige lyd. Jeg skal lige sige, her er vi halvvejs, eller sådan 20 minutter inden i koncerten, hvor det er lidt uklart, hvad fanden der foregår, og hvor performerne allerede... Dr. Alban har allerede været lidt irriteret over, at der er konstant feedback og sådan noget. Dr. Alban-koncerten er blevet afbrudt i meget pludseligt. Det virker, som om performerne er blevet utilfredse med den meget utilrænlige lydssituation. Ekstraloma! Ekstraloma! Ekstra. Nu kommer Dr. Alban ind på scenen igen. Og hans medsangere, kommer ind på scenen igen. Hun har, en lille, hun har en halv liter kildevand i hånden. De diskuterer. De ser ikke tilfredse ud. De slår på mikrofonerne. Okay. You want some more? Yeah! Ja, nu ryster Dr. Alban bro. Han laver en opgivende. Ja. vil have Okay. Okay, since we've been getting a lot of feedback, we, we tell the lady to go. Det er baggoltssanger inde Too much feedback. It's coronavirus, eh? We love you, Alban! Woo! You really want some more? Jaaa! Yeah! Okay, okay, listen. Forståen i svenska. Ja. Yeah! Dr. Alban er svensk. Ja. Yeah! Fint skal jeg Nej. Nej. Jeg, jeg, jeg forstår det danske. Jeg forstår ingenting af dansk. Jo. Og er på dansk eller? Så er på dansk? Vi er skræddersyet. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Remix! Remix! Remix! Remix! Ja, gør mig sangen Remix! Remix! Remix! Remix! Med Dr. Alvand, live på Dyråsbanken oppe på København. I naturskønne håndbygelser i Klansborg, vi de. den store den svenske tandlæg, Dr. Alban. Ej, det er faktisk dejligt, at hun har gået, ikke? Ja. Yeah. Hun var så hissig. Så i take på all med sin DJ. Actually, in on the a dj zone <laughs> Ja, eksalteret øjeblikke på Dyrehavsbakken, men det gik hverken værre eller bedre, end at de mange lydproblemer de vendte tilbage. En øh, nogenlunde 70-årig udseende ældre lydmand sad fuldstændig befæbret op bag en mixerbord, som øh, personalet senere gik på scenen. Bakkens personale senere gik på scenen og erklærede dem, det her lyd. Øh, vores, undskyld mig, vores mixer er gået i stykker. Men det sluttede sådan her. Ja, Spil no coke, doktor! Ide på en lille dali. Kom tilbage, drager Alban. Spil nok. Kom tilbage, drager Alban. Det er bestemt marm, det lyder godt. Spil nok. Jeg tror altså ikke, det er slut endnu. Der er et kassettebånd, manden igen, dr. Alban. Jeg har haft det i mange år! Ekstra Der var omkring 150 siddende mennesker til koncerten. Nej, det lover ikke godt det her. De flimrer lidt med den store reklame til, at de skaber. For de fucking reklamer? Han Kom, nu kommer DJ'en ind igen. Han sætter du lige. ja. Der er nogle der har brudt sig mod corona-ordensreglementet på dyrehavsbakken. De bliver smidt ud for at have danset til en Dr. Albans koncert. Den muskuløse, muskuløse DJ med gråt hår og mave står i en stram sort t-shirt og rør ved siden af sin Pioneer DJ Mixer. Nu kommer doktoren tilbage! Ja, ja, ja! Kan jeg få noget Yes. Okay. Yeah. You, you want some more? Yeah. <laughs> so what do you want? No, no coke. coke! No coke. No coke Så skulle skønne, han giver os over Ja! den her lydkvalitet, var er Den lydkvalitet, for den koncertoplevelse, som jeg og, og, og udvalgte... I den Choice Group af 150 tilfældende danskere, var til... I fredags på Nyhavnsbakken, når du skriver en omgivelse til Klamborg Nordklimaun. No hasch, hasch. amfetamin. Woo! er Ja. det er jo brevkassens debut med reportage og etnografisk relevant materiale ude fra marken, men... Øh jeg snakker du om? Vi var sgu da på den der magiske ø, I sommer. Gud, ja. Men den er lidt uden for kategori, altså. Det var også live, jo. Bakken er måske antitesen til det sted, vi var den dag på, <laughs> <laughs> på Latin øen Der er... Øj, men det er noget, jeg godt kan lide ved Dyrehovsbakken. Det var... Øj, der er ingen økomærker nogen steder, og der, der er ikke noget, der... Nogle af dem, jeg var sammen med på Dyrehavsbanken, de købte sådan en spand med de der var prævarmede baconchips. Der står i sådan nogle akvarier på, på, på disken i iskioskerne. Og så fordi jeg spiser ikke kød, så spurgte jeg hende, der solgte baconchips, sådan, æh, de vegetariske, de har baconchips? Så sagde hun bare, det, du kan bare spise løs, du. Det er rent i e nummer tilsætningsstoffer og grint. Og der er ingen, der lader som om noget af, hvad det ikke er. Altså, det er ret forfriskende okay will blow your your okay Tror du aldrig, uh, Dr. Alban har taget stoffer? Okay, altså <laughs> det klare indtryk af andet. han har i et <laughs> okay, det, det er et selskab, vi diskuterer nu. Ja, det er det faktisk. Åh, ja, det er jo hvert, vi i det her veksel. Vi har to. Det er ironi, ikke? Altså, det var meget, meget sjovt, at vi så lige så bare har standardiseret hele den der bølge i 90'erne. Og så laver det her nummer. Yeah! Okay, okay, okay. Okay, okay. Jeg, jeg mener, at min upartiskhed som en, der vil udvælge forskellige lyde, folk skal høre, så den er gået helt fløjten. Jeg synes, det her dårligt optaget Dr. Alban live-koncert er toppen, men for at bare udvise et minimum af selvkritik, så, så fader jeg lige ud der 50 sekunder, inden det alligevel slutter. Men det, det var sådan cirka, det var et nogenlunde sandfærdigt udtryk for, hvordan det var på, på bakken i fredags til Dr. Alban. Og det var fedt at bare være til koncert, og jeg... Gennemsnitsalderen til koncerten overraskede mig meget. Altså, den var... Øh, den, den var meget høj. Det virker, som om alle var over... Alle var cirka 50. Ja, så er der mere knæver, for jeg er undertegnet. Det er klart. Nå, øh, men DJ Breds brevkasse, er bliver et salsa-program. Her kommer en af kongerne fra salsa, fra Puerto Rico, Willy Colón med Che her lytter, hvis du sidder og flamrer dig til et had, til ubegrundet had salsa, som du godt kunne tænke dig at holde fast i, så skal du slukke nu. Og hvis du er klar til at give slip på det, jamen så behøver du ikke gøre andet end at rejse dig op og begynde at bevæge dig lidt om egen akse. Frem med højrehånd, frem med venstre hånd, bare stå lidt og dit rykshøjland proptrækker Frem og tilbage, frem og tilbage. Roter om egen akse. Frem og og Tak, Maxi. Ham, øh... Ham, DJ Hot Lave, han var sgu en øh... en udfordring, en quiet taste, tror jeg. Du kender ikke DJ Hot Lave, du har kun øh, hørt, du har kun en enkelt målepunkt i din holdning til DJ Hot Lave. Thanks. Det er også, fordi du ikke har sproget lærling i surøge låseteknikker, Sammen med, med mig og Hot Lave, så vil du vide bedre. Jeg glæder mig til at lære dem okay? Jeg må binde mig selv til masten, for jeg at knytte en masse adjektiver og superlativer Så det her nummer med Willy-kulon. Cheche mm. kulé <trykker> Øh, oh, men I ved godt, brøvkastlen er blevet kortere! Øh, oh, det er et kort, for godt! Nu er kun en time! Øh, Øh, Øh, Øh, Øh, Øh, Øh, er Øh, Øh, Øh, Øh, Øh, Øh, kommer simpelthen of the Universe med Black Sabbath, og det er kun et tegn på, hvad der kommer til at komme i den kommende måned! Som i på den Lake rock. Oktober 100% Rock! Hard Rock og Blues hele oktober! Glæd jeg til det folkens! Black Sabbath! Det er for satan, når du ringer leoponen. <løbzik> du ringer til du har ringet til Brevet Brevet. Brevet. Hej. Hej. Øh, med Christian. Hej, Christian. Hej. Øh, jeg lige... har hørt det ikke programmet lige nu, men jeg har det, der Det handler om forholdet mellem virkelighed og fantasi. Hvornår Lige har tak. du sidst oplevet, at du synes, virkeligheden gjorde noget, som du ikke i din fantasi kunne have forestillet dig? Øh, hele tiden. Kom med et eksempel. Øh, lad os sige. Øh, altså alt, der sker i verden. Kom med et eksempel. Øh, corona. Okay. Ja. Helt klart et eksempel. Øh... Trump. Ja, også et eksempel. Det nævnte jeg øh, tidligere i programmet. Altså, det er jo old ja, med okay. voksenbarn. Ja, præcis. Jamen, hvad fæn kan man mere sige? Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg, jeg tror bare, at, at virkeligheden er vidlerende fantasien lige meget godt. For mig også. Ja. Det er også... Mine. Elektriske løbehjul jule. Elektriske løbehjul. løbehjul, siger Mixing. Nå, okay. Ja, Æ, er du den, godt? Yes, det er jo ikke op til mig at afgøre. Jeg er jo bare linjedommer i denne her tenniskamp. Nej, det er klart. Det er metafor. Okay. Det... er okay. ja. <laughs> <laughs> Klart. <laughs> Christian, øh, okay. hvor er du henne? Hvad fik du dig til at ringe? Hvilke omstændigheder er du i? Hvem er i rummet med dig? Hvad lavede du før, du ringede ind? Øh... Altså, jeg... Jeg står i et rum sammen med... Øh, 6-7-printer og... Skærmaskine og en masse grafisk... Haløje, øh, papir og bøger over det hele. Okay. Hvorfor gør øh, du det? Al hver rod. Men det gør jeg fordi, at jeg lige flyttede... Øh, jeg lige flyttede til Sønderborg fra København. Ja. Og, øh, og nu står jeg i det rum, hvor jeg skal have min, mit trykkeri, som jeg har. Du har trykkeri? Øh, ja, og øh, nu står jeg her og jeg prøver at finde hovedet i, hvad fanden der skal ske med, hvad, med, med de forskellige ting. Hvad er det for et trykkeri, du har? Hvad, hvad, laver, hvad producerer ja. du for nogle ting? Øh, små, små udgivelser af forskellige art, sådan i små oplag for, for alle mulige forskellige slags kunstnere, aktivister, forfattere og alt muligt. Altså, der er, hvor mange eksemplarer? Så der 100... Der 100-300, Okay. Det er andet. Hvem skal man have fat ja. i, hvis man, hvis man synes, det lyder interessant, det her, du har gang i, og man gerne vil have sine ting proppet ud af de maskiner, der omgiver dig? Hvem skal man så kontakte? Ja, det, det, det skal jeg lige finde ud af, fordi... Det, altså det, det er så mig, der skal kontakte, men jeg, jeg, jeg skal lige finde på et navn og så til uh, Det er det her sted. Uh, så det... Det kan være, du, du har nogle... Uh, så har du nogle idéer til sådan noget. Mm, yeah, ja, det er du ret helt tænkt, over det. Gør, det, gør, det. Så, øh, så kan det være, vi kan jeg kan ringe tilbage en anden dag. Og så spørger du om, at få det med godt. Det kan være, at du, hvis du leverer en øh, sixpack øh, alkoholfri lort, ikke, så kan du måske få lov at tale i 30 sekunder fordi på er lebrædtes brevkasse om din, uh, om din service, og nævne et telefonnummer, og sige, hvad det er for en form for... Øh, øhh... og så videre... præns og som du kan tilbyde... Ja, det kan gøre, det Jeg tror, der må være nogle af vores lyttere der ligger og barsler med en... med en diktsamling eller... eller nogle erotiske langdægte, eller hvad... folk går og arbejder på, det er Ja, det vil meget spændende, synes jeg. Ja... nej hvert fald. det er fedt. ja, hva... Hvor lang tid er det tilbage af... To minutter. Det vil slutte, er det ikke? Jo, det er okay. to minutter simpelthen. Klarlagt. Okay, så, så, så, så kan det være, at jeg vil lægge læg tårer lige noget, som jeg kan høre lige nu. <laughs> det skulle ja, du da. Der ser jeg den, du kan prøve. Jeg ser at prøve, om du kan gøre det. Vil jeg gøre. Det vil jeg da gerne. Tak fordi du... Men øh, Ja, ja øh, Tak fordi jeg kunne ringe. I hvert fald. Du er velkommen. Anytime. Ja, jeg kan sikkert. Ha' en god orden. Tak lige imod. Hej. brevkast slutter med en besked fra vores lytter Kenneth Kenneth skriver Kære DJ Roserslangen er ny, den er slidstærk, kalkerafvisende og 170 cm lang. Annie synes overhovedet ikke, den er fed. Samtalen med min psykiater for nogle uger siden endte i en diskussion om, hvad henholdsvis objektivitet og subjektivitet er, samt hvad vigtighed og mening egentlig er. Jeg argumenterede selvfølgelig ud fra noget kantiansk filosofi, jeg aldrig har læst, men til gengæld misforstået. Jeg forsøgte at sige, at al meningstilskrivelse er subjektiv, og at man ikke kan forholde sig til andet end ens egen idiosynkratiske pastakollage over den virkelighed, der findes uden for bevidstheden. Det var forudsigeligt. Mikkel mente, at vigtighed handler om liv og død og kan måles med et stegetermometer. Og desuden, at meningsfuldhed er noget, man kan læse sig til. Eller være heldig at høre, hvis man ser tilstrækkeligt meget Jeopardy. parentes bliver det overhovedet sendt længere? Vi talte forbi hinanden. Så alt var, som det plejer. Jeg skal ringe tre gange, før der er en ny recept på S.S.R.I. Selective serotonin reuptake inhibitor, siger ordassistenten her på lægmokronen. Kenneths besked fortsætter. Han konkluderede, at jeg skal finde en spire inden i mig. For at nå frem til, at jeg er god nok i mig selv, og ikke lad følelsen af vigtighed være afgjort af ydre ting, f.eks. fjernsyn. Hver dag kan ikke være vigtig. Hvad mener han med det? Har det noget at gøre med ser problemet som du talte om i starten af juni? Det finder vi aldrig ud af. Jeg kunne ikke love ham, at jeg ville have spire med til næste gang, men jeg sad på min mooncar op på loftet flere dage og var god nok i mig selv. glemte både tid og brevkassen, For det var varmt, og man bliver dehydreret, hvis man ikke har 18 liter denisvand stående for tidligere. Mikkel påstår også, at jeg har sagt, at jeg vil ønske, at jeg kunne leve og optød mel- og kødboller, indtil den dag skørpugen tager mig med til varmere himmelstrøg. Men jeg spiser ikke engang kød, og jeg kan ikke tåle gluten. Hvem er han? Hvad skal han bruge alle de hormonpumpede muskler til? Men fuck det. Min astma og min kærlighed til komme og er der ingen, der kan tage fremad igen. Nu er det lød til at løbe. Op med humøret. Kærlig hilsen. Koma. Komma.